Kapitel 2 Kom sammen, ja, la det finnes det en samling, du nasjon som ikke blekner av skam. Før forskriften føder, før dagen er fart forbi liksom Agner, før Jehovas brennende vrede kommer over dere, før Jehovas vredesdag kommer over dere, søk Jehova, alle deres sagt modige på jorden, dere som har handlet i samsvar med hans rettslige avgjørelse søker et færdighet, søk sagt modighhet, San synlig blir dere skylt på Jehovas Freddesdag. For Gaza skal bli en by, og Arkalon skal bli en ettsli ødmark. Arståd skal de driveve ut mitt på dagen, og Ekron om skal bli rikket opp med rot. Ve dem som bor i område ved havet, Kerre tittennes nasjon. Jehovas or er i muere. Kanan, «Du filisternes land, så dig vil jeg tilintetgjøre, så det ikke kommer til å være noen innbyggere der. Og området ved havet skal bli til betemarker med brønner for hyrder og steinkver for sauer. Og det skal bli et område for dem som er igjen av Judas hus. På dem skal de beite. I husene i Aschalon skal de ligge utstrakt om kvelden. For Jehova deres Gud skal vende sin oppmerksomhet mot dem, og visselig føre de fangene av dem tilbake. «Jeg har hørt Moabs hån, og Ammons sønners spottende ord, som de har hånt mitt folk med, og som de stadi har brisket seg med mot deres landområde. Derfor, så sant jeg lever, lyder herstyrkenes Jehovas, Israels Guds utsang, skal Moab bli akkurat som Sodoma, og Ammons sønner som Gomorra, et sted som er tatt i eie av nesler og en saltgrop og en øtslig ødemark, endog til uavgrenset tid. De som er igjennom mitt folk skal plyndre dem, og resten av min nasjon skal ta dem i eie. Dette skal de få for sin stolthet, fordi de hånte og stadig brisket seg mot herstyrkenes Jehovas folk. Jehova skal handle på en fryktinnytende måte mot dem, for han skal visselig utmagre alle jordens guder, og folk skal bøye sig for ham, en vær fra sitt sted, alle nasjonenes øyer. Dere etiopiere, og så dere skal bli drept ved mitt sverd. Og han skal rekke sin hånd ut mot nord, og han skal tilintetgjøre Syria og han skal gjøre Ninive til en øtslig ødemark, til et vannløst område som ødemarken. Og i hennes midte skal flokker i sannhet ligge utstrakt, alle en nasjons villedyr. Både pelikan og hulepinsvin skal overnatte midt i blant hennes søylehoder. En røst skal til stadighet synge i vinduet. Det vil være ødeleggelse på terskelen, for han skal visselig blåttelegge veggledningen. Dette er den jublende by som satt trygt, som sa i sitt hjerte, «Det er jeg, og det er ingen annen». Å, hvor hun er blitt til forferdelse, til et sted hvor de ville dyne kan ligge utstrakt, en vær som går forbi henne skal plystre, han skal vifte med hånd.